Томас Гарріс Цикл «Ганнібал Лектор» Книга 4. Сходження Ганнібала Розділ 23. третій. «Пізня ніч. Леді Мурасакі лежить у своєму ліжку. Вікно прочинене. Свіжий бриз доносить аромат мімос, що квітнуть унизу, у кутку двору. Вона скинула з себе покривало, щоб відчувати на руках і ногах повив повітря. Очі її розплющені, дивляться в темряву стелі, коли вона моргає, чути тихесеньке цокання її вій». Внизу у дворі стрипенулася стара собака. Її ніздрі розширені. Вона глибоко вдихає вітерець. Внизу у дворі стрипенулася стара собака. Її ніздрі розширені. Вона глибоко вдихає вітерець. Шкіра на лобі в неї намощилася. Та ось вона знову розслабилася. Поринула у сновидіння, де є погоні і смак крові у неї вороті. У темряві над Леді Морасакі рипнули двері горища. Певно, дошки прийняли чиюсь вагу. Це не мишечий писк. Леді Морасакі глибоко вдихнула і різко опустила ноги на холодну кам'яну долівку. Одягла легке кімоно, торкнулася свого волосся, взяла квіти з вази в холі і, тримаючи в руці свічну лампу, рушила вгору сходами на горище. Вирізана на дверях маска посміхнулася їй. Вона розправила плечі, поклала долоню на дерев'яне обличчя і штовхнула. Протягом їй на спині напнуло кімоно, ніби хтось злегка підштовхнув її вперед. Попереду, в темряві горища, вона помітила блимання неясного світла. Леді Мурасаки пішла до того світла. Її лампа виривала з темряви маски но. Вони спостерігали за нею, і ряди висячих маріонеток ворушилися під вітерцем її ходи. Повз плетені короби і поцяцьковані наліпками валізи, з їхніх із Робертом подорожей, до родинного алтаря і обладунку, де горіли свічки. Щось темне стояло на алтарі перед зброєю і обладунком. Поки вона бачила тільки силует у світлі свічок. Вона поставила свою лампу на ящик перед ізолтарем і уважно подивилася на голову різника поля, що покоїлася на суєбані Суїбан – неглибоке овальне або прямокутне блюдо для гаранжування квітів і магічних речей перед олтарем. Його лице було чистим і блідим, губи зімкнуті, але щік не було і трохи крові витекло в нього з рота на блюдо. Там вона зібралася в калюшку, немов вода на початку приготування квіткової композиції. До волосся поля прочеплено ярлик. На ярлику напис каліграфічним почерком. «Момунт» – досконале м'ясо. Обличчя поля було обернуто до обладунку. Його очі спрямовано вгору на самурайську маску. Леді Морасакі підвела свої очі і почала по-японському казати в темряву. «Доброго вечора, високославний пращуре! Прошу, вибачте, це неадекватне підношення. З усією моєю повагою це не той різновид допомоги, яку я мала на увазі». Механічно вона підняла зів'ялу квітку і стрічку з підлоги і заховала їх собі до рукава, не відводячи очей від алтаря. Довгий меч був на місці, бойова сокира також. На стійці не вистачало короткого меча. Вона зробила крок назад, підійшла до віконця і прочинила його. Глибоко вдихнула. Биття серця відлунювало її у вухах. Бриз ворушив її кимоно і полум'я свічок. Тиха шародіння серед костюмів но. В одної з масок були живі очі. Вони дивилися на неї. Вона промовила японською. «Доброго вечора, Ганнібале!» «Доброго вечора, моя пані!» Пролунала японська відповідь з темряви. «Ми можемо продовжити англійською, Ганнібале?» «Є речі, які я воліла б не розголошувати перед моїм предком. На вашу ласку, моя пані!» «У будь-якому разі мій запас японської вичерпано!» Він увійшов у світло лампи з коротким мечем і шматою, якою його чистив. Вона наблизилася до нього. Довгий меч залишався в обладунку. У разі потреби вона встигала б його ухопити. «Я міг би скористатися різницьким ножем», – промовив Ганнібал. «Я використав меч Масамуна Доно, тому що це здалося мені доречним». Сподіваюся, вас це не образило. Ані плями не залишилося на лезі, я вам гарантую. Різник був як масло. Масамуне – знаменитий одноокий самурай, видатний полководець початку періоду Едо, засновник міста Сендай, правитель Сьогунату Токугава, заохочував торгівлю християнських купців і розвиток технології у Японії. Зав'язав контакти з римським папою. Був покровителем мистецтв. Я вас боюся. Прошу, не варто перейматися. Я приберу це. Ви не мусили робити це заради мене. Я зробив це заради себе. Заради поваги до вашої особистості, леді Морасакі. Жодних зобов'язань це на вас не накладає. Вірю, що Масамуне Доно Дозволив мені використати його меч, це дійсно про чудовий інструмент. Ганнібал встромив короткий меч у його піхви і урочистим жестом поклав до обладунку на належне йому місце. Ви тремте, промовив він. Ви цілком володієте собою, але тремте, як пташка. Я не мав права з'являтися перед ваші очі без квітів. Я кохаю вас, леді Мурасакі. Внизу, ще за межами двору, почувся двотонний плач французької поліцейської сирени. Вона проквилила тільки раз. Прокинулася собака і почала гавкати. Леді Мурасакі схопила Ганнібала за руки, притулила їх до свого обличчя. Поцілувала його в лоб і одразу ж енергійно прошепотіла. «Мершій, почисти собі руки! у Учійо є лимон у комірчині!» У дальньому кінці будинку вже гатили в двері. Розділ 24. Леді Морасакі змусила інспектора попіля почекати, доки її серце не зробить ста ударів, і тільки після цього з'явилася на верхньому майданчику сходів. Він зі своїм помічником стояв посеред фоє під високою стелею. І дивився вгору на неї. На тлі віконних перетинок він стався їй упевненим у собі і сторожким схожим на красивого павука, а за вікнами вона бачила безкінечну ніч. Попілю на мить перехопило дихання при появі леді Мурасакі. Відлуння в куполі фоє підсилювало звуки, тож вона це почула. Вона, ступаючи непомітно, єдиним рухом плавно спливла сходами. Руки сховані в рукавах. Серж із почервонілими очима відступив у бік. «Леді Мурасаки, ці панове з поліції!» «Доброго вечора!» «Доброго вечора, мадам! Я перепрошую за пізній візит. Маю поставити вам кілька запитань стосовно вашого племінника». «Так, племінник». Чи можу я побачити ваші посвідчення?» З рукава, повільно оголюючись, простягнулася її рука. Леді Мурасакі прочитала все, що було написано в його посвідченні. Уважно пригляділася до фотографії. «Інспектор Поп-Іль?» «Поп-Іль, мадам. На фотографії у вас знак почесного легіону, інспекторе?» «Так, мадам. Дякую за персональний візит». Невловно свіжим ароматом майнуло на попіля, коли вона віддавала йому документ. Вона уважно дивилася йому в обличчя і помітила, як відгукнулися на це його зіниці та ніздрі. «Мадам... Мурасакі Шікібу. Мадам графиня Лектор, але зазвичай до неї звертаються еквівалентно її японському титулу, як до леді Мурасакі», – проказав Серж, набравшись хоробрості, щось пояснювати поліцейському. «Леді Мурасакі, я волю би поговорити з вами приватно, а потім окремо з вашим племінником». «Зо всією моєю повагою до вашої інституції, боюся, що це неможливо, інспекторе, відповіла леді Мурасакі. «О, мадам, це цілком можливо», – відреагував інспектор Попіль. «Ми вітаємо вас тут, у нашому домі, і раді запросити вас спілкуватися з нами разом». Доброго вечора, інспекторе, промовив зі сходів ганнібал. Той обернувся до хлопця. Юначе, ви мусите поїхати зі мною. Безперечно, інспекторе. Леді Морасакі звернулася до Сержа. Подайте мені шаль, будь ласка, у цьому немає необхідності, сказав Попіль. Ви не поїдете. Я розпитаю вас завтра, тут, мадам. Я не скривджу вашого племінника. Все гаразд, моя леді, додав Ганнібал. Її хватка на прихованих у рукавах зап'ястях трохи послабилася. Розділ 25 У бальзамувальній залі застигла темрява і тиша. Лише потроху капала вода з крана. У дверях стояли інспектор із Ганнібалом. Краплі дощу блищали на їхніх плечах і чаревиках. Там був Момунд. Ганнібал почув його запах. Він чекав, коли ж попіль увімкне світло. Цікаво було побачити, якого ефекту очікує цей поліцейський від своєї драматичної паузи. «Ви б змогли упізнати поля Момунда, якби побачили його знову?» Я намагатимуся, інспекторе. Попіль увімкнув світло. Трунар, як йому й було наказано, вже роздягнув Момунда і спакував його одіж до паперових мішків. Грубо зашите черево трупа він прикрив шматком прогумованої тканини, а обрізану шию – рушником. Ви пам'ятаєте татуювання різника? Ганнібал обійшов навкруг тіла. Так, але я його не бачу. Хлопець подивився на попіля поверх трупа. В очах інспектора він побачив прихований слід розуміння. «Що там було написано?» «Ось моє, а де твоє?» «Можливо, там тепер доречніше було б «Ось твоє, а де моє?» «Ось твоє перше вбивство, а де моя голова?» «Як ви вважаєте?» «Я вважаю такі слова негідними вас». Мені так здається. Ви очікували, що його рани почнуть кровоточити в моїй присутності? Що цей різник сказав леді такого, що ви оскаженіли? Я не оскаженів, інспектора. Його рот заподіяв образу всім, хто його почув, і мені, зокрема. Він був брутальний. Ганнібале, що саме він сказав? Він спитав її. «Чи правда, що піхва у японок поперек, інспектора?» Він звернувся до неї, «Гей, япошка!» «Поперек!» Попіль провів рукою вздовж порізів на череві Момунда, майже торкаючись шкіри. «Отак поперек!» Інспектор вдивлявся ганнібалові в обличчя, ніби чогось шукаючи. «Не знайшов. Нічого!» тож поставив наступне запитання. «Що ви відчуваєте, дивлячись на нього мертвого?» Ганнібал зазирнув під рушник на обрубку шиї. «Відтятість!» Встановлений у поліцейській дільниці поліграф, сільські жандарми бачили вперше, тож навкруг нього роїлися домисли. Оператор, що прибув із Парижа разом з інспектором Попілем, Дещо театрально налаштовував машину. Її ізоляція, розігріваючись, додавала запаху гарячої вати, впросяклу цигарками і потом тутешню атмосферу. Нарешті інспектор, що вдивлявся в Ганнібала, поки той розглядав детектор брехні, виставив із кімнати всіх, окрім хлопця, себе і оператора. Поліграфіст приєднав контакти до Ганнібала. «Назвіть ваше ім'я!» – наказав оператор. «Ганнібал Лектор». Голос хлопця звучав різко. «Ваш вік. 13 «Тринадцять Пара Пера-поліграфа рисували на папері рівні чорнильні лінії. «Скільки часу ви живете у Франції?» «Шість місяців». «Де ви познайомилися з різником Момундом?» «Ми ніколи не знайомилися». Пера не дригнули. «Проте ви знали його». Так. Ви мали суточку, тобто бійку з Полем Момундом на базарі в четвер. Так. Ви школяр? Так. У вашій школі школярі носять уніформу? Ні. Ви маєте якусь осудну інформацію стосовно смерті Поля Момунда? Осудну інформацію? Відповідайте тільки так або ні. Ні. Гори і долини в чорнильному пейзажі малювалися плавно. Ані підвищення тиску крові, ані пришвидшення серцебиття. Дихання рівномірне і спокійне. «Ви знаєте, що різник мертвий?» «Так». Поліграфіст щось підкрутив у своїй машині. «Ви вивчали математику?» «Так». «Ви вивчали географію?» Так. Ви бачили мертве тіло поля Момунда? Так. Ви вбили поля Момунда? Ні. Жодних примітних стрибків у чорнильних лініях. Оператор зняв окуляри. Це був сигнал інспектору, що допит завершено. Відомий грабіжник з Орлеана, за яким тягнувся довгий шлейф розслідуваних поліцією злочинів, зайняв місце Ганнібала. Інспектор Попіль радився з поліграфістом у бічній кімнаті. Попіль розмотав паперову стрічку. «Пустота!» «Хлопець ні на що не реагує», – сказав поліграфіст. «Він або отупілий сирота війни, або в нього монструозні запаси самоконтролю». «Монструозні», – погодився інспектор. «Ви спершу допитаєте грабіжника?» Він мене не цікавить, займіться ним самі, а я влуплю йому пару разів на очах у хлопця. Ходімо. На пригірку на схилі дороги, що веде до села, застиг мотовелосипед із вимкнутим двигуном і фарою. Їздець був у чорному комбінезоні і чорній масті балаклаві. Мопед беззвучно виринув за рогу в дальньому кінці порожньої площі. Зник на мить за поштовим фургоном, що стояв перед поштовою конторою. Знову з'явився і поїхав геть. Їздець напружено крутив тугі педалі. Мотор він завів лише за горбом, подалі від села. Інспектор Попіль і Ганнібал сиділи в кабінеті начальника дільниці. Попіль прочитав напис на командантовому флакончику. «Клазофлат» і вирішив прийняти дозу. Клазофлат – препарат у пігулках, що впливає на моторику шлунка. Зокрема, має протиблювотну дію. Відомі у нас аналоги – клебоприт, фамотидин, гастеридин. Потім поклав паперовий рулончик поліграфічної стрічки на стіл і дав йому щігля. Стрічка розмоталася, показавши довгу лінію невеличких пагорбків. Пагорбки виглядали, мов підніжжя якогось затягнутого хмарами гірського хребта. «Ви вбили різника, Ганнібала?» «Можу я поставити вам питання?» «Так. Від Парижа неблизький шлях. Ви спеціалізуєтесь на смертях різників?» «Моя спеціалізація – воєнні злочини, і польмомунд підозрювався у кількох. Воєнні злочини не закінчуються з війною, Ганнібала». Попіль зробив паузу, щоб прочитати рекламний напис на обох боках попільнички. «Можливо, я розумію ваш досвід краще, ніж будь-хто». «Який мій досвід, інспектора? Ви осиротіли під час війни. Ви жили у казанному закладі, ховаючись сам у собі. Ваші рідні загинули. І раптом, раптом ваша красуня-мачуха компенсувала все». Шукаючи контакту, Попіль поклав руку Ганнібалові на плече. Один лиш її запах проганяє геть табірний дух, а тут якийсь різник виливає на неї бруд. Якщо ви вбили його, я можу це зрозуміти. Скажіть мені, разом ми зможемо пояснити магістрату... Ганнібал відхилився на стільці, подалі від попілової руки. Один лише її запах проганяє геть табірний дух. «Пане інспектора, можу я вас спитати, чи ви часом не складаєте віршів?» «Ви вбили різника». Поль Момунт убив себе сам. Він умер від глупства і хамства. Інспектор Попіль мав чималий досвід, бачив багато жахливого. Але цей голос, що він зараз його слухав, Мав трохи інше забарвлення. Так дивно було чути його від істоти в тілі підлітка. Хоча такої специфічної інтонації він ніколи не зустрічав раніше, але він упізнав у ній інше. Небагато йому знадобилося часу, щоб відчути мисливський азарт, чіпку силу супротивного йому мозку. Він відчував її присутність шкірою голови і кінчиками пальців. Він жив заради цього відчуття. Хотілося б йому, щоб це о той грабіжник, котрий сидить за стіною, був убивцею різника. Також він уявляв собі, яким самотнім стане життя леді Морасакі, якщо хлопця вдасться посадити. Різник рибалив. На його ножі була крові луска, але десь ділася його риба. Кухар каже, що ви перенесли додому рибину. Де ви її взяли? Вловив, інспектора. У нас за човнярнею завжди висить закинута наживка. Я покажу вам, якщо цікаво. Інспектора, ви самі вибрали собі спеціалізацію у воєнних злочинах? Так. Тому що втратили рідних під час війни? Так. Можу спитати, яким чином? Когось у боях, когось відправили на схід. «Ви зловили тих, хто це зробив?» «Ні. Але ж вони були вішістами, такими, як цей різник.» «Так. Ми можемо бути цілком щирими один з одним?» «Абсолютно. Вам жаль було поля Момунда, коли ви побачили його мертвого?» «З тінистої бічної вулички...» На дальньому кінці площі для виконання регулярного нічного обходу з'явився сільський перукар Рубін зі своїм малим тер'єром. Проговоривши цілий день зі своїми клієнтами, Рубін продовжував увечері балакати до свого пса. Він потягнув собаку подалі від засіяної травою клумби перед поштовою конторою. — Краще б ти зробив це у Феліпа на Галявині, де нас ніхто не бачив, — проказав Рубін. Тут ти можеш заробити штраф, а грошей у тебе катма. Платити доведеться мені. Перед конторою на стопчику стояла поштова скринька. Пес потягнув хазяїна на шворці до неї і підняв ногу. Побачивши над скринькою обличчя, Рубін привітався. Доброго вечора, мсьє. І звернувся до собаки. Дивись, не забризкай мсьє. Пес заскиглив. Ось тоді вже Рубін усвідомив, що під поштовою скринькою немає ніг. Мопед мчав вузькою мощеною дорогою, наздоганяючи пляму приглушеного світла своєї фари. Раз, коли назустріч показалася машина, мопедист з'їхав на узбіччя і перечекав між придорожніх дерев, поки задні вогні автомобіля не зникли з поля зору. У темряві сараю за шато фара погасла, клацав, вичахаючи двигун. Леді Морасакі стягнула з голови чорну балаклаву і навпомацьки поправила волосся. Балаклава – поширена сьогодні назва шапочки, що залишає відкритим лице або тільки очі. Походить із часів Кримської війни 1853-1856 років коли патріотичні англійки в'язали такі головні убори і надсилали взимку своїм солдатам до містечка Балаклава під Севастополем. Промені поліцейських ліхтарів освітили голову Поля Момунда на дашку поштової скриньки. По його чолу, прямо під лінією волосся, ішов напис печатними літерами «Бош». Бош у Франції традиційне презирливе прізвисько німця. Неподалік уже збиралися роззяви, купка нічних робітників і п'яниць. Інспектор Попіль підвів Ганнібала в притул і дивився на нього у відзеркаленому від мертвого обличчя світля ліхтаря. Йому не вдалося побачити жодної реакції в очах у хлопця. Нарешті, партизани вбили Момонда промовив перукар і розказав усім присутнім, як він його знайшов, завбачливо не згадуючи про правопорушення свого песика. Дехто з натовпу вважав, що не варто Ганнібалові дивитися на таке, а одна літня нічна няничка заявила про це голосно і поспішила геть. Попіль відправив його додому у поліційному автомобілі. Ганнібал прибув до шато на тлі рожевої світанкової зорі, але перш ніж зайти в будинок, нарізав трохи квітів і підрівняв їх по висоті в затиснутому кулаку. Доречний вірш склався, коли він рівняв стебла. У студії Леді Морасаки він знайшов ще вогкого пензля і скористався ним. Нічний чапля явив себе. Насходження місяця повні. Хто з них гарніший? Ганнібал солодко проспав до полудня. Йому наснилася Міша влітку перед війною. Нянечка приготувала їй ванну в саду біля хатки. Міша сиділа у нагрітій сонцем воді, а метелики-капустянки мерехтіли навкруг неї. Він зрізав для неї баклажан, і вона обхопила руками гарячий від сонця пурпуровий овоч. Прокинувшись, він побачив під своїми дверима аркушик, і квітку Гліцинії. Прочитав написане. Вибираєш чаплю, коли наповзають жаби. Розділ 26 Чійо готувалася до від'їзду в Японію і інтенсивно навчала Ганібала елементарних японських виразів, сподіваючись, що він зможе хоч трохи спілкуватися з леді Морасакі і тим полегшить її втому від розмов англійською мовою. Їй трапився талановитий учень, здатний до спілкування в хиянській поетичній традиції. Вона призвичайла його до обміну віршованими листами, зізнавшись по секрету, що відсутність ліричного дару є найбільшим недоліком її перспективного жениха. Вона змушувала Ганнібала присягатися у вірності леді Мурасакі, різноманітними клятвами на речах, котрі, як їй здавалося, західні люди вважають священними. Вимагала клятв то перед олтарем на горищі, то на крові, протикаючи йому й собі пальці булавкою. Біг часу неможливо було стримати за бажанням. Чіо збиралася до Японії, але Ді Мурасаки з Ганнібалом пакували речі, готуючись переїжджати до Парижа. Серж із Ганнібалом занесли скриню дівчини у поїзд, що відходив із Ліонського вокзалу, і прибував до порту якраз перед відплеттям її пароплава. Леді Мурасакі сиділа ще йо в купе, тримаючи її за руку до останньої хвилини. Незнайомець, що міг бачити їхнє розставання, назвав би їх «сухими». Попрощалися вони, обмінявшись стриманими поклонами. Ганнібал і Леді Морасакі гостро відчули відсутність Чіо вже по дорозі додому. Тепер вони залишилися тільки вдвох. Паризька квартира, яку перед війною займав батько Леді Морасакі, виглядала суто японською завдяки делікатній грі тіней і світла на лакованих поверхнях. Напевне, знімаючи черговий чохол із того чи іншого предмету обстановки, Леді Мурасакі згадувала батька, проте не виказувала своїх емоцій. Вони з Ганнібалом розв'язали й розсунули важкі портєри, впустивши сонце. Ганнібал задивився вниз на площу Вагезів. Світлий простір, акцентований теплою червоною цеглою. Одна з найпрекрасніших площ Парижа. Дарма, що парк так і стоїть занедбаний з війни. Внизу, на цьому полі, Король Генріх ІІ бився в лицарському турнірі під кольорами Діани де Пуатьє і впав, смертельно поранений обломком списа, в око. І сам Везалій, хоч і не відходив від його ліжка, не зміг урятувати короля. Ганнібал заплющив одне око і намагався вирахувати, де саме міг упасти Генріх. Певне, отам, де зараз із квітковим вазоном у руках стояв інспектор Попіль і дивився вгору на вікна. Ганнібал не помахав йому. «Здається, до вас візитар, моя леді», – промовив він через плече. Леді Морасакі не спитала його, хто. Коли почувся стук, вона витримала хвилину, а вже потім пішла до дверей. Попіль з'явився з квіткою і пакунком солодощів від Фушона. Фушон, заснована Августом Фушоном 1886 року, Найдорожча в Парижі цукерня. Сьогодні світова мережа. Смішну ніяковість, коли він, тримаючи в обох руках пакунки, намагався стягнути з себе капелюха, розрядила леді Мурасакі. Вона сама зняла з нього капелюх. «Вітаю вас у Парижі, леді Мурасакі. Флорист поклявся мені, що ця квітка чудово почуватиметься на вашому балконі». «Балкон?» Я так і думала, що ви провадите слідство щодо мене, інспектора. Ось ви вже й знаєте, що в мене є балкон. Не тільки це. Я вже упевнився в наявності фоє, а тепер маю серйозну підозру, що у вас є також кухня. Схоже, ви збираєтесь обшукувати кімнату за кімнатою. Так, це мій метод від кімнати до кімнати. Допоки ви не дістанетеся куди. Вона помітила, як почервоніло його обличчя. І зглянулася. Поставимо квітку ближче до світла. Коли вони увійшли до кімнати, Ганнібал саме розпаковував обладунок. Він стояв біля ящика з самурайською маскою в руках. Він не розвернувся тілом, а обернув до поліцейського тільки голову, як сова. Побачивши в руках леді Мурасаки капелюх попіля, він прикинув розмір і вагу його голови. 19,5 сантиметрів і 6 кіло. Ви часто вдягаєте цю маску? Я не заслужив її. Цікаво. А ви часто вдягаєте свої численні нагороди, інспектори? Коли це вимагається правилами церемонії? Шоколад від Фушона. Дуже логічно, інспектори. Знищує запахи табору. Але не запах гвоздичної олії. Леді Морасакі, нам треба обговорити питання вашого резидентського статусу. Попіль із леді Морасакі розмовляв на балконі. Ганнібал поглядав на них крізь шибку. Він уже встиг уточнити, визначений ним на око, розмір попілового капелюха – 20 сантиметрів. Упродовж бесіди попіль із леді Морасакі кілька разів переставляв вазон вибираючи для квітки найкраще місце під сонцем. Їм чимось треба було зайняти собі руки. Ганнібал припинив розпаковувати обладунок, але закляк на колінах біля ящика, поклавши руку на шагренову шкіру руків'я короткого меча. На поліцейського він дивився крізь очні прорізи маски. Побачив, як розсміялася леді Мурасакі. «Певне, інспектор Попіль силується легко жартувати, і вона це робить із жалості», – здогадався Ганнібал. Коли вони повернулися до кімнати, леді Морасакі залишила їх удвох. «Ганнібале, перед своєю смертю твій дядько ще намагався довідатися, що трапилося з твоєю сестрою в Литві. Я теж можу спробувати. У Балтії важко зараз, совіти інколи відгукуються на запити, але частіше ні». Та я з них не злізу. Дякую. Що ти сам пам'ятаєш? Ми жили в лісовому будинку. Стався вибух. Пам'ятаю, як мене підібрали солдати і привезли на танку в село. Що було між тим, я не знаю. Намагаюся пригадати, і не можу. Я поговорив із доктором Руфіном. Ніякої помітної реакції. Він не схотів обговорювати нічого з ваших із ним бесід. Знову мовчанка. Але він сказав, що ти дуже прив'язаний до своєї сестри. Це зрозуміло. Він сказав, що згодом пам'ять до тебе може повернутися. Якщо ти пригадаєш хоч щось, дай мені знати, будь ласка. Ганнібал задумливо подивився на інспектора. Чому би ні? Йому схотілося почути звук годинника. Добре було б почути годинник. Коли ми розмовляли після інциденту з Полем Момундом, я сказав тобі, що втратив рідних у війну. Мені дуже важко думати про це. Ти знаєш чому? Скажіть мені чому, інспектор. Тому що мені здається, ніби я міг їх врятувати. Мене жахає думка, що я можу натрапити на щось, що я міг би тоді зробити, а не зробив. Якщо в тебе схожі на мої жахи, не дозволяй їм глушити спомени, які могли б допомогти Міші. Ти можеш розповідати мені все-все. До кімнати увійшла леді Морасаки. Попіль підвівся і перемінив тему. Ліцей – доволі гарний заклад, і ти заслужив собі там місце. Якщо я можу тобі допомогти, зроблю це. Я заглядатиму до школи час від часу. «Хіба вам не цікавіше було б заходити сюди?» – спитав Ганнібал. «Приємно вас бачити», – сказала леді Мурасакі. «Гарного вам дня, інспектора», – попрощався Ганнібал. Леді Мурасакі провела попіля і повернулася розгніваною. «Ви подобаєтеся інспектору попілю? Це написано на його обличчі», – сказав Ганнібал. «А що написано на вашому?» Небезпечно так доручити його. Вас від нього знудить. Мене нудить від вашої нечемності. Це зовсім на вас не схоже. Якщо вам подобається бути нечемним, робіть це у власному домі, сказала леді Мурасакі. Леді Мурасакі, я хочу жити з вами тут. Роздратування покинуло її. Ні, ми будемо разом у вихідні і на свята. Але ви мусите жити в пансіонаті, як того вимагають шкільні правила. Ви знаєте, моя рука завжди належить вашому серцю. І вона поклала свою руку йому на груди. На його серці. Та рука, що тримала попілового капелюха, лежить на його серці. Рука, що стискала ніж, приставлений до горла Момондового брата. Рука, котра взяла за волосся голову різника, поклала її до торби і встановила на поштовій скринці. Серце його билося об її долоню. Незбагненне її обличчя. Розділ 27 Жаби зберігалися у формальдегіді ще до війни. Все колишнє розмаїття кольорів їх органів давно зблякло. Одна ропуха припадала на шість студентів у зловонній шкільній лабораторії. Навкруг кожної тарелі, на якій покоївся маленький трупик, стояло коло школярів. На стіл сипався порох їхніх грубих підчисток, поки вони замальовували препарат. У кімнаті було холодно. Вугілля ще залишалося дефіцитом. На декому були рукавички з обрізаними пальцями. Ганнібал підійшов, поглянув на жабу і повернувся до своєї парти. Він зробив два підходи. Професор Б'єнвіль відзначався вчительською підозріливістю до тих, хто волів сидіти в дальньому кінці класу. Він підібрався до Ганнібала з флангу. Підозри виявилися недаремними. Професор побачив, що учень замість жаби малює чиєсь обличчя. Ганнібал, електор, чому ви не малюєте препарат?» «Я вже намалював, пане». Ганібал відгорнув верхній аркуш. Під ним виявилася жаба, зображена точно в анатомічній позі, ще й обведена колом на кшталт знаменитого малюнка людини Леонардо. Її внутрішні були заштриховані і відтінені. Професор уважно подивився Ганібалові в обличчя. Він поставив язиком на місце свою штучну щелепу і мовив. Я візьму цей малюнок, декому його треба побачити. Ви отримаєте за нього гарну оцінку. Професор перегорнув назад верхню сторінку альбому і подивився на портрет. Хто це? Не знаю, пане професор. Чиєсь обличчя. Десь побачене. Фактично, то було лице Владіса Грутаса. Та Ганнібал не знав його імені. Цей образ він бачив уночі на місяці і на стелі над своєю головою. Рік сірого світла крізь шибки власної кімнати. Принаймні достатньо розсіяного, щоб при ньому можна було малювати. Хоч кімнати змінювались разом із викладачами при переході з класу в наступний клас. Канікули нарешті. У першу осінь після смерті графа і від'їзду Чіо леді Муракасі особливо гостро відчувала свої втрати. Коли її чоловік був живий, восени вона влаштовувала пікніки на Леваді неподалік Шато. Там вони з графом-лектором Ганнібалом та Чіо споглядали схід місяця і слухали музику осінніх цвіркунів. Зараз на балконі паризької квартири вона читала Ганнібалові листа від Чіо у якому дівчина описувала свої приготування до весілля. Місяць вгорі наближався до повні, але не чутно було жодних цвіркунів. Ганнібал рано вранці зібрав свою розкладачку у вітальні і поїхав велосипедом на інший бік сени, до Жарден-де-Плян, де у тамтешньому звіринці поставив кілька вже стандартних запитань. Сьогодні він нарешті щось отримав. Записку з адресою. Десять хвилин їзди на південь до площі Монж, і на вулиці Ортолан він знайшов крамничку, тропічні риби, пташки та інші екзотичні тварини. Ганнібал дістав із велосипедної планшетки свій невеличкий портфоліо і зайшов до магазину. Там рядами стояли мовчазні акваріуми та клітки, у яких цвірінькало і щебетало птаство, а хом'ячки крутили свої колеса. Пахло зерном, теплим пір'ям і риб'ячим кормом. З клітки поряд із касовим апаратом до Ганнібала, японською мовою, звернувся великий папуга. З задньої кімнати, де готувалася їжа, з'явився літній японець із приязною усмішкою. «Гоме кудасай, мсьє!» – звернувся до нього Ганнібал. Ірасьяй масе, мсьє, відповів крамар. Ірасся й майсе, мсьє, повторив папуга. Чи є у вас на продаж цвіркун судзумуші, мсьє? Ні, на жаль, нема, відповів крамар французькою. Ні, на жаль, нема, відповів французькою папуга. Крамар суворо глипнув на набридливого птаха і перейшов на англійську. Маю великий вибір чудових бойових цвіркунів. Люті бійці завжди перемагають. Знамениті повсюди, де збираються шанувальники. Я хочу зробити подарунок одній леді з Японії, котра хиріє без пісні Судзумуші о цій порі року. Звичайний цвіркун не годиться. Я б ніколи не наважився запропонувати вам французького цвіркуна, чия пісня є лише атрибутом пори року. Але в мене немає судзумуші на продаж. Та чи не розважить її папуга з великим запасом японських слів і виразів на будь-які життєві теми? А чи нема у вас власного судзумуші? Торговець хвилину дивився вбік. З регуляцією імпорту комах і їхніх яєць у Новій Республіці не все ще було ясно. Нова Республіка повоєнна Франція з новою конституцією яка діяла у 1946-1958 роках. Пізніше той період назвали Четвертою Республікою. «Ви хотіли б його послухати?» «Для мене це честь», – вклонився Ганнібал. Торговець зник за шторою в задньому приміщенні крамниці і скоро повернувся з маленькою кліткою, огірком і ножем. Поставивши клітку на прилавок, він під пильним поглядом папуги відрізав тонку скибочку гірка і просунув її в клітку. Майже одразу почулося ясне схоже на дзвіночок дзеленчання Судзумуші. Торговець слухав із блаженним виразом. Потім пісня повторилася. Папуга спробував наслідувати пісню Цверкуна, як зумів, голосно і одноманітно. Нічого не отримавши, він образився і почав лаятись. Ганнібал чомусь згадав свого дядька Елгара. Торговець накинув на клітку папуги покривало. «Чи не міг би я брати у вас судзумуші на прокат? Скажімо, щотижня?» «Яку плату ви вважали б у такому випадку адекватною?» – спитав торговець. «Я сподівався на обмін». Сказав Ганнібал і дістав із портфоліо невеличкий рисунок пером і аквареллю. Жук на похиленому стеблі. Торговець, обережно тримаючи рисунок за краї, повернув його до світла. Я розпитаю своїх колег. Ви можете зайти до мене знову, ближче до полудня? Ганнібал прогулявся неподалік. Купив на вуличному базарчику чорносливу і з'їв побачив магазин спортивних знарядь із головами мисливських трофеїв у вітрині. Там був і гірський козел із великими рогами – Ібакс. У кутку вітрини стояла елегантна двоствольна рушниця Holland энд Її приклад був мистецьки скомпоновано з казенною частиною. Деревина ніби обросла метал. А разом вони створювали звивистий ефект, не наче дивна змія. Вишукана рушниця відзначалася тією красою, що була притаманна леді Морасакі. Від цієї думки він відчув дискомфорт під поглядами вбитих звірів. Торговець чекав на нього з твіркуном. «Ви мені повернете клітку після жовтня?» «Йому ніяк не пережити осінь». «Він може дожити до глибокої зими, якщо тримати його в теплі. Ви можете принести мені клітку у зручний для вас час». Він вручив Ганнібалові огірок. — Не давайте судзуму, що одразу весь, — попередив торговець. Леді Морасакі після своєї молитви вийшла на балкон зі звичним осіннім виразом на обличчі. Вечеря на балконі біля низького столика в присмарковому освітленні. Вони вже закінчували локшину, коли підбадьорений шматочком огірка Цвіркун вразив її своїм криштальним співом що палинув зі схованки, замаскованої в тіні під квітами. Леді Мурасакі здалося, що вона марить. Судзумуші знову задзеленчав чистим срібним дзвіночком. Очі її пояснішали. Вона прийшла до тями. Усміхнулася до Ганнібала. «Я бачу вас, а цвіркун співає суголосно моєму серцю». «Серце в мене тьохкає, коли я бачу вас». Ту, що навчила моє серце співати. Місяць сходив під пісню Судзумуші. Здавалося, балкон здіймається вслід за ним, пов'язаний матеріалізованим місячним сяйвом, яке підносить їх кудись вище примарної землі, до місцини незайманої, де щастя – це просто бути разом. Згодом треба буде сказати, що Цвіркуна він позичив що його треба буде повернути, коли місяць почне старішати. Краще не затримувати його в себе до глибокої осені».